Det är förfärligt vad folk mixar upp det här i United States när de ska ha en konversation med varandra. Om jag får säga min tanke om saken så tycker jag som så att när en talar svenska så ska en tala stres och inte mixa ihop engelska med som en del kredsiga people gör. Jag för min del tycker att det är foliskt. En gång på Surprise Party i Chicago då var en stölle som stod upp och deklamerade ett stycke som jag tänkte var rent bedrövligt på det viset. Vad jag kan remember året går så här. Min i grönbösket singen. Skien i hängmassas vinging. Indi well. jag remember det väl. Förra är svår att som stora Och jag var så happy på jorda. För jag kött mig över ikväll. <laughs> en gång hörde jag en annan tog som... Det för sprängler, det är engelska. Han påstod att till exempel Pornografen, Fonografen kallar han för en spikmaskin. <hör> han måste alltid ha den upp i sen när han sa det eller? Det var en samma kräk som sa att den där sten som Jakob hade in under halv på sen när han låg och drömde att alla de där mykst när änglarna klätte upp och ner på en stege som spräckte mellan himmel och jord. Den sten, det var en slitsten. Det sa så. Hur kan du förklara det så? Har du inte läst i Bibeln att Jakob tog en sten till sin huvudgär och så lade han ner och slipa på den? Vad har de svenska engelska? Så? Påminner du mig om någonting som hände mig i New York en gång för ett par tre år sedan jag stod på stadhörn där nere och inte värst långt ifrån Grand centralstation. And so the rest of the wall so I saw Anker come up to an Anker who stood there. And so he came. Say, mister, can you please tell me how I can come to the Rammstein Central station depot? Yes, I can, said Anora. You must walk up two blocks and then turn to your right and then you'll see the depot from there. Thank you, said so Anora. But excuse me, aren't you a sweet? Yes, I go, my hand, said Anora. Jag sa den som först talade Det var ett härligt sammanträffande Låt oss då tala, då var i en svenska <laughs> Ja, jag är väl inte värt Att föra för mycket takar med andra könsligheter I all stämmighet som den är Likadömen själva mellan oss But my goodness, En sak som är så god som två Det är det att jag aldrig mycklar ihop engelska med svenska och det som sagt på att det är det krisigaste som anybody kan do. Yes, det